A megsértett királyné A vörös bársonnya bevont cögletes párna, amelyen Izabella királynő keskeny lába nyugodott, teljesen elkopott. Négy sarkán az aranybolytok megfeketettek, a ráhímzett francia liliomok és angol oroszlánok foszladoztak. De ugyan mi értelme lenne kicserélni ezt a párnát és másikat rendelni, amikor az új, Amúgy is azonnal a király szeretőjének, Hugh szének gyöngyökkel kivarrott cipője alá kerülne. A királyné sokáig nézte az ócska párnát, amelyet már végig hurcoltak a királyság minden várának kövezetén. Egyik évadban Dorsetben hevert, a másikban Norfolkban, télen Warwickban, ezen a pedig Yorkshire-ben. S három napnál tovább sohasem időzött egy helyem. Alig egy hete, augusztus elsőjén az udvar még kovigban tartózkodott. Tegnap ezerigben szálltak meg. Ma inkább letáboroztak sem, mint megszálltak a körkemi perjelségben. Holnap után pedig már is indulnak tovább lockdownba, pikeringbe. Izabella királyné úti felszerelését, a néhány porral lepett kárpított, horpat edényt, elnyűt ruhát ismét begyömöszölik az úti ládákba. A mennyezetes, függönyös ágyat, ezt a sok szállítástól tönkrement, már csak nem összeroskat ágyat lebontják, hogy aztán megint másút állítsák fel. A királyné olykor udvarhölgyét, Lady Jane Mortimert. Vagy idősebb fiát Edvárdot fektette maga mellé éjszakára ebbe az ágyba. Mert félt, hogy ha egyedül marad, meggyilkolják. De a trónörökös szemel a deszpánzék talán csak mégsem merik ledöfni. Aztán újra kezdődött a kóborlás keresztül kasul a királyságon, zöldellő tájakon át és szomorú várakban. Második Edvárt a legjelentéktelenebb vazallusával is meg akarta ismertetni személyét. Azt hitte, megtiszteli őket, ha leereszkedik hozzájuk, és hogy néhány barátságos szóval elnyeri hűségüket a skótok meg a gal párt ellenében. Valójában jobban járt volna, ha ritkábban mutatkozik, mert bizonyos lazaság rendetlenség kísérte lépteit és az a könnyedség, ahogyan a kormányzás ügyeiről nyilatkozott, de amelyet ő uralkodói magatartásnak vélt, igencsak megbotránkoztatta a helyi problémákat feltáró hűbérurakat, apátokat és más előkelőségeket. Az a tüntetően fitoktatott bizalmassága, ahogyan mindenható kamarásának kezét cirógatta. A tanácskozások alatt, vagy a Szent Mise hallgatása közben Éles nevetése, bőkezűsége, amelyet váratlanul egy-egy íródeák vagy elkápráztatott ifjú lovász élvezett, megerősítette a botrányos történeteket, amelyeket a legeldugottabb tartományokban is ismertek, ahol persze a férjek, mint mindenütt a világon, megcsalták feleségüket, de ezt legalább asszonyjal tették. És mindaz, amiről Edward érkezése előtt csak suttogtak, távozása után nyílt beszéd tárgya lett. Ennek a szőke szakállú, puhány lelkű, koronás fejű szép férfinak csupán a megjelenése is elegendő volt, hogy a királyi felség minden tekintéje már is romba dőjön. És a körülötte lebzelő mohó udvaroncok végképp meggyűlöltették személyét. A királyné feleslegesen, tehetetlenül járta a hanyatlás Egy Egymásnak ellentmondó érzések viaskodtak benne. Egyrészt természete, e valóban királyi, a kapeting atavizmustól áthatott természet háborgott, méltatlankodott, szenvedett az uralkodói tekintély e folyamatos lealacsonyítása miatt. Másrészt a megsebzett, megsértett, fenyegetett, hitves titokban örvendezett. A király szerzette, minden újabb ellenség láttán. Izabella nem értette, hogyan szerethette, vagy inkább, hogyan kényszeríthette magát szerelemre egy ilyen megvetendő lény iránt, aki oly aljas módon bánt vele. Miért erőszakolták, hogy részt vegyen ezeken az utazásokon, Miért mutogatták őt a megcsúfolt királynét, az egész királyságnak? Vajon a király és a kegyence azt hitte, hogy ezzel bárkit is rá lehet szedni, s hogy jelenléte ártatlan kül szint ád viszonyuknak? Vagy csupán szem előtt akarták tartani? Mennyivel jobban szeretett volna Londonban vagy Windsorban lakni, sőt, Bármelyik elméletben néki adományozott várban, hogy ott várja be sorsának fordulatát, vagy egyszerűen csak az öregséget. És mennyire sajnálta, hogy Thomas Lancasternek és Roger Mortimernek, Vigmorbárójának, ennek a két valóban férfias, nagyhatalmú főúrnak múlt esztendei felkelése kudarcot vallott. A királyné a francia udvar küldöttére, Bovil grófjára emelte csodálatos kék szemét, és meglehetősen halkan megszólalt. Ők uram, egy hónap óta részese életemnek, mégsem kérem, hogy nyomorúságomat említse fivéremnek, vagy Valois nagybátyámnak. Lám Franciaország trónján négy király követte egymást. Atyám, Fülöp király, aki államérdekből adott férjhez. Isten óvja lelkét, úrnöm, Isten óvja! Vágott közben meggyőződéssel, de anélkül, hogy hangját feljebb emelte volna a kövér buvill. Nincs ember a világon, akit jobban szerettem, akit nagyobb örömmel szolgáltam volna. Aztán Lajos fivérem, aki alig néhány hónapig ült a trónon, utána Fülöp fivérem akivel csak kevéssé egyeztem, bár ő nem nélkülözte a bölcsességet. Bovil arca kisé elkomorult, mint mindig, ha a hosszú fülöp királyt említették előtte. Végül a most uralkodó Károly fivérem, folytatta a királyné. Mindnyáján értesültek helyzetemről, de nem tudtak vagy nem akartak cselekedni. Anglia csak akkor érdekli a francia királyokat, ha Akvitániáról van szó. Egy francia hercegnő az angol trónon, mivel ugyanakkor Akvitánia hercegnéje is lesz, számukra a béke záloga. És ha Gáyen csendes, nem sokat törődnek vele, hogy leányuk vagy nővérük a tengeren túl, meghal szégyenében és elhagyatottságában. Elmondja-e nekik, vagy sem, teljesen mindegy. De azok a napok, amelyeket kegyelmed mellettem töltött, számomra kellemes napok voltak, mert végre egy baráttal beszélgethettem. És kegyelmed láthatta, mi kevés barátom akad. A drága Lady Jane nélkül, aki oly álhatatosan megosztja balsorsom, egyetlen se lenne. Az utóbbi szavaknál a a mellette ülő udvarhölgy felé fordult. Jane Mortimer, a nevezetes Joanville királybíró másod unokahuga, 37 esztendős, magas, szabályos vonású, nyílt arcú, szépen formált kezű asszony volt. Úrnőm, többet tesz bátorságom támogatására, felelte Lady Jane, semmint én felségedének növelésére és mióta a férjem börtönbe került, felséged súlyos kockázatot vállal, amikor maga mellett tart. A három beszélgető továbbra is félhangon társalgott, mert a suttogás, a félrevonulás szükséges szokássá vált ennél az udvarnál, ahol az ember soha nem lehetett egyedül, és ahol a királyné a rossz indulat légkörében élt. A terem egyik szögletében három komorna, most is egy ágytakarót hímzett, Lady Alinor de a kegyenc felesége számára, aki egy nyitott ablak elő csakkozott a trónörökössel. Kissé távol abba királyné második fia, aki három héttel előbb töltötte be hetedik évét, egy mogyoró vesszőből íjat fabrikát. A két kislány, az öt éves Isabella, meg a két éves Johanna a földön ülve, azon mesterkedett, hogy ronybabákat készítsen. Mialatt Lady Despensé az elefántcsont saktáblán a bábukat tologatta, szemesarkából szüntelenül a királynét figyelte, és igyekezett ellesni szavait. Ezt a sima, de feltűnően szűk homlokú, és egymáshoz közelálló álló szemű gúnyoros asszonyt, bár nem volt hiány a bajnak, a gonosz jellemből fakadó rúdság jellemezte. Mint a Kler család sarjának meglehetősen különös életút állt mögötte. Sógornője volt a király régi szeretőjének, az 1312-ben, 11 évvel korábban a lázadó bárók által kivégeztetett Géfston lovagnak. Most pedig felesége a jelenlegi szeretőnek. Beteges gyönyört talált a férfi szerelmek istápolásában, és ennek révén elégítette ki pénzészségét, valamint hatalmi törekvéseit. Ráadásul ostoba is volt. A sakjátszmát most csak azért az egyetlen élvezetért veszíti el, hogy kihívó hangon kijáthassa. Sekk a királynőnek! – Sek a királynőnek! A tizenegy esztendős, finom, hosszúkás arcú, inkább hallgatag, mint félénk természetű Edvárt, trónörökös, aki csak nem mindig lesütötte szemét, partnerrel legapróbb mulasztását is kihasználta, és felkészült a győzelemre. Az augusztusi szellő a keskeny ablakon állt, meleg porszagot sodort, a kerekboltívek alá. De ha a nap kisidőmultán eltűnik, ismét nyírkos hideg telepszik majd a körkemi ősi perjelség vastag komor falai közé. A káptalon nagy terméből, ahol a király vándor tanácsa ülésezett, hangfoszlányokat lehetett hallani. Úrnőm, szólalt meg Búvél grófia. Szívesen szentelném felségednek még hátra lévő napjaimat, ha azzal valamiben is hasznára lehetnék. Biztosíthatom, örömöm telne benne. Mert ugyan mi valon maradt még ezen a földön, mióta előzvegyültem, ha nem az, hogy képességeimet ma király leszármazottjainak szolgálatába állítsam, aki jó tevőm volt. És urnom közelében érzem magam a legközelebb hozzá. Felségedben megvan az ő lelki ereje, beszédjének módja, ha éppen megszólalt, és az ő szépsége, amelyet nem kezd ki az idő. Amikor 46 éves korában utolérte a halál, alig látszott többnek nál. Felséged is ilyen, ugyan kiállítaná, hogy úrnőmnek már négy gyermeke van. A királyné vonásait mosoly világította meg jót tett neki, hogy ennyi gyűlölködés közepette ilyen felkínálkozó odaadást láthat. Neki, akit asszonyi mi voltában annyira megaláztak, jó esett, hogy szépsége dicséretét hallhatja, még ha a bók csak egy szürkülőhajú, hű kutya szemű kövér embertől is jött. – Már harminc vagyok – mondta a királyné. És ebből tizenöt oly módon telt el, amint látja. Mindez talán nem hagy nyomot az arcon, de a lélek viseli a ráncokat. Én is szíves örömest magam mellett tartanám, Boville, ha tehetném. Sajnos úrnőm úgy veszem észre, hogy küldetésem véget ért, és csak nem eredménytelenül. Edvárd király ezt már két alkalommal is tudtomra adta, amikor csodálkozást szillelve érdeklődött, hogy mit keresek még itt, hiszen a Lombardot már kiadta, a francia király parlamentjének. Mert Bouvill küldetésének hivatalos ürügye egy bizonyos Thomas Henrinek, a Firenzei szkáli társaság tekintélyes tagjának kiadatási kérelme volt. Ez a bankár bérbe vette a francia korona néhány birtokát, jelentékeny jövedelmekre szert, de soha nem fizette meg a kincstárt illető járandóságot, és végül Angliába szökött. A kétségtelenül komoly ügyet levelezés útján vagy egy királyi tanácsos közvetítésével is elintézhették volna. Szükségtelen volt, hogy egy hajdani főkamarás, a szűkabb tanács egyik tagja utazzék miatta Angliába. Bovért valójában egy másik, kényesebb tárgyalás újrafelvételével bízták meg. Sárda Valoánagyúr a francia királynak és Izabella királynénak nagybátyja egy évvel korábban fejébe vette, hogy legfiatalabb leányainak egyikét, Marit, férjhez adja Anglia trónörököséhez, Edward hercegéhez. Való úr, van-e, aki e nevet nem ismeri Európában, hét leány apja volt, és leányainak kiházasítása állandóan súlyos gondot okozott neki. A hét leány három különböző házasságból származott. Sárnagyúr úr mozgalmas élete során és a bal szerencse folytán már két előzvegyült. Ha valaki nem akart eltévedni Valois sarjainak útvesztőjében, világos elmére volt szüksége. Így például tudnia kellett, hogy Jean de Valois említésekor Heineau grófnéjáról, vagy pedig Beaumont grófnéjáról van ez szó, vagyis arról az asszonyról, aki öt évvel ezelőtt Robert d'Artois nagyúr hitvese lett. Mert hogy teljes legyen a zűrzavar, a leányok közül ketten azonos nevet viseltek. Ami a valóan második házasságából származó Ketrint illette Konstantinápoly árnyék trónjának örökösét, ő történetesen Tarantói fülöphöz, akájai hercegéhez ment nőül, atya első feleségének idősebb fivéréhez. Valóságos fejtörő Sár úr jelenleg harmadik házasságából származó első szülött leányát ajánlottan nőül, angliai másodunoka ücsének. nagy úr még az év egy küldöttséget menesztett Angliába, amelynek tagjai Henri de gróf, Raoul Sauvain de Joy és a zöld oroszlán lovagjának nevezett Robert Bertrand voltak. Ezek a követek, hogy elnyerjék második Edward hajlandóságát, elkísérték őt a skótok ellen indított egyik hadjáratára. De amikor a Blackmore-i csatában az angolok megfutamodtak, nem sokat törődtek a francia követekkel, akik az ellenség kezére jutottak. Kiszabadításuk érdekében tárgyalásokat kellett folytatni. Váltságdíjat kellett fizetni, és amikor végül a sok kellemetlen kaland után szabadon bocsátották őket, Edvárda maga a halogató, kitérő módján értésükre adta, hogy fia házasságáról nem határozhat ilyen gyorsan. Hogy a dolog túlságosan is fontos, hogy parlamentjének véleménye nélkül dönteni lehessen róla, és hogy a parlament majd júliusban ül össze, hogy megvitassa az ügyet. Edward e kérdést össze akarta kapcsolni annak a hűségeskűnek az ügyével, amelyel az angol király az akvitániai hercegségért tartozott, a francia királynak. Végül nem is terjesztették a házasság problémáját az egybegyűlt parlament elé. Ezért aztán a türelmetlenkedő nagy úr felhasználta az első kínálkozó alkalmat. Boville grófját menesztette Angliába akinek a kapé család iránti hűsége minden kétségen felülállt, és aki, ha nem volt is lángelme, kellő tapasztalatra tett szert az e-fajta küldetésekben. Bovil tárgyalt egykor, és éppen Valoa utasításai alapján Nápolyban, tizedik Lajos Magyarországi Klemenciával kötendő második házasságáról és a civakodó halála után ő volt a királyné születendő magzatának kurátora. De erről az időszakról nem szívesen beszélt. Ugyancsak többféle ügyet intézett Avignonban, a szentszéknél, és a családi kapcsolatokat illetően, ha a királyi házak házasságainak végtelenül bonyolult szövevényéről esett szó, emlékezete hibátlanul működött. A derék Búvél most ugyancsak bosszankodott, hogy dolga végezetlenül kell hazatérnie. Valóan a úr iszonyú haragra gerjed majd, magyarázta, mert a házassághoz már megkérte a diszpenzációt a szentatyától. Amit tudtam, megtettem, Búvél, felelte a királyné, és kegyelmed ebből is megítélhette, mi kevés fontosságot tulajdonítanak itt nekem. De én kevésbé sajnálkozom, mint kegyelmed, mert családom egyetlen hercegnőjének sem kívánom, hogy megismerje azt, amit én itt megismertem. Úrnőm nem bízik a fiában? Halkította le Buvil még inkább a hangját. Hála az égnek úgy tűnik, ő inkább felségedre hasonlít, semmint az apjára. Mintha csak felségedet látnám az ő korában. A szité palotájának kertjében, vagy fontaneblőben. A mondat félbe szakadt, az ajtó szélesre tárult, utat engedve Anglia királyának. Edvár nagy lobbal belépett a terembe, fejét hátra vetette és idegesen simogatta szőke szakállát, ami nála az ingerültség jele volt. Megszokott tanácsosai követték. A két deszpenszé, apa és fia, Báldok kancellár, Arundel grófja és exeter püspöke. A király két fél Kent grófja és Norfolk grófja, erreikben francia vér folyt, mert anyjuk szép Fülöp édes testvére volt, ugyancsak ott lépkedett a kíséretben, bár szemelláthatóan, kelletlenül. Hasonló kelletlenség látszott Harry is, ezen a nagy, düllet, szemű, zömök szögletes férfiún, akit nyakúnak csúfoltak, mert tarkójának és vállának torz növése miatt a feje teljesen oldalt hajlott. Ez sok nehézséget okozott a páncéljait kovácsoló fegyverműveseknek. Az ajtónyílásban még néhány egyházi ember és helyi méltóság tolongott. Hallotta az újságot, asszonyom? Kiáltotta Edvárt a királyné felé. A hír nyilván megelégedéssel tölti el. Az ön Mortimerje megszökött a táuerból. Lady Lódezpenzé felugrott a saktábla mellől, és olyan felháborodott kiáltást hallatott, mintha Vigmor bárójának szökése, személyes sértés lett volna számára. Izabella királyné nem mozdult. Sem magatartása, sem arc kifejezése nem változott. Csak szemhéja verdesett kissé, szaporábban, a szép kék szem felett. Ruhája leomló redői között keze, titkon Lady Mortimer kezét kereste, mint egy lelki erőre és nyugalomra intve az asszonyt. A kövér buvil felállt és hátrább húzódott, feleslegesnek érezvén magát ebben a csupán az angol koronára tartozó ügyben. Nem az én Mortimerem ször, felelt a királyné. Azt hiszem, Vigmor bárója inkább felséged valója, semmint az enyém. Én pedig nem vagyok felelős felséget báróinak tetteiért. Ezt az embert felséget börtönbe záradta. Ő megpróbált menekülni. Ez csak természetes. A, tehát bevallja, hogy helyesli a szökését. Nyilvánítsa hát örömét, asszonyom. Abban az időben, amikor ez a Mortimer méltóztatott udvaromban mutatkozni, az ön szeme rajta kívül mást nem is vetésre. észre, nem szűnt meg érdemeit magasztalni, és az irántam megnyilvánuló minden hitszegését nemes lelkének tulajdonította. De felséges uram éppen felséged tanított rá, hogy kedveljem, amikor felséget helyett életét kockáztatva meghódította az ír királyságot. Amelyet úgy tűnik felséget csak keservesen tart meg nélküle. Vajon ez volt-e az ő hitszegése? A támadástól egy pillanatra megzavarodott Edward gonosz pillantást vetett a feleségére, és csak annyit mondott. Nos, most fut az ön barátja, és nyilván az ön hazája felé. Beszéd közben a király fás járkált a teremben, felesleges nyugtalanságot okozva. A ruhájára aggatott ékszerek minden lépésére megrezzentek. A jelenlévők pedig, mintha csak labdajátékot néznének, fejüket jobbra-balra forgatták, hogy követni tudják mozgását. Edward király kétségtelenül, igen szép atlétaalkatú, izmos, fürge, rugalmas férfi volt. Tornagyakorlatoktól és játékoktól edzett teste nem hízott el, bár már közel járt a negyvenhez. Figyelmesebben megnézve, feltűnt ránctalan homloka, amelyen az uralkodás gondjai, mintha nem hagytak volna nyomot. Jól látszottak a szeme alatt formálódó zacskók, az orjuk elmosódott rajza. A könnyű hullámos szakál alatti megnyúlt áll, amely sem erélyes vagy akaratos, sem igazán érzéki nem volt, csupán túl nagy és túlságosan lecsüngő. A királyné kis állában húszszor több akaraterőt lehetett felfedezni, mint ebben a tojásdad ákapocsban, amelynek gyengeségét a sejmes szakáll sem tudta eltakarni. A király lágy keze céltalanul hol az arcát simogatta, hol tétován kóválgott a levegőben, majd visszatévedve a köntösre a himzésre vart gyöngyök egyikét cibágatta. Hangja, amely parancsoló akart lenni, és amelyet parancsolónak itt, csupán az önuralom hiányáról tanúskodott. Széles háta a nyakszirtől a csípőig visszataszítóan hullámzott, mintha a hátgerincből hiányzott volna a szilárdság. Edward nem bocsátotta meg a feleségének, hogy egy napon azt tanácsolta neki, ha a tisztelete kelteni báróiban. Nem mutassa nekik a hátát. Térde, szabályos lábszára formás volt, és talán éppen a lába tűnt legszebbnek ebben a férfiúban, aki oly kevéssé volt alkalmas feladata betöltésére, és aki csak a sors elővigyázatlansága folytán jutott koronához. Nincs elég gondom, nincs elég bajom, folytatta a király. A skótok szüntelenül határaimat fenyegetik, előzölni királyságomat, és ha hadat állítok ellenük, seregeim megfutamodnak. De hogyan is győzhetném le őket, amikor püspökeim összejátszanak, és beleegyezésem nélkül tárgyalnak velük, mikor oly sok áruló akad vazallusaim között, és amikor a határvidéki báróim hadat viselnek ellenem, makacsul hangoztatva, hogy birtokaikat csupán kardjuknak köszönhetik. De közben feledik, hogy már jó ideje, 25 éve, hogy atyám edvát király másként döntött és ítélt. De láthatták Shrewsbury-nél, láthatták Borobridge-nél, hogy mit jelent felkelni ellenem. Nem, de Leicester? Henry Leicester bólintott vállára bony konyuló busa fejével. Nem nagyon udvarias módon emlékeztették fivérének, Thomas Lancasternek halálára, akit 16 hónappal előbb fejeztek le. Ezzel egy időben húsz másik előkelő bárót akasztottak fel. Valóban, szőr, valóban látjuk, felséges férjem uram, hogy csakis a tulajdon bárói ellen vívott csatákat tudta megnyerni szólalt meg Izabella. Edvárd ismét gyűlölködő pillantást vetett rá. Milyen bátor, gondolta Bovil. milyen bátor ez a nemes királyasszony. És azon állítás sem igaz, hogy kardjuk jogáért szálltak szembe felségeddel, folytatta Isabella. Talán inkább Glócsester grófság jogáért, amelyet felséget Hugh úrnak akart juttatni. A két lődesz mint egy közös arcvonalat formálva, lépett közelebb egymáshoz. Lédéle de aki Gloucester elhúnyt grófjának leánya volt, felegyenesedett a saktábla előtt. Második Edvárd dühösen toppantott. Végül is, túlságosan bosszantó, ha a királyné csak azért nyitja ki a száját, hogy elősorolja hibáit és uralkodói tévedéseit. Nagy hűbér birtokaimat annak adom, akinek akarom, asszonyom. Annak adom, aki szeret és szolgál engem, kiáltotta Edvárt kezét az ifjabb jó vállára téve. Ugyan, ki másra támaszkodhatnék? Hol vannak szövetségeseim? Az ön franciaországi fivére, akinek úgy kellene viselkednie, mintha saját fivérem lenne, mert végül is ennek reményében bírtak rá, hogy önt feleségül vegyem. Miféle segítséget jelent számomra? Felszólít, hogy utazzam hozzá, és hűségesküvel hódoljak előtte Akvitániáért. Éme, ez minden támogatása. És vajon hová küldi a felszólítást? Gályenbe? Szó sincs róla. Ide, a királyságomba, mintha megvetne minden hűbéri szokást, vagy sértegetni akarna. Úgy viselkedik, mint aki Anglia hűbér urának képzeli magát. Egyébként már letettem az esküt, sőt, túl gyakran letettem Akvitániáért. Első ízben az önatyának, amikor csak nem megsültem, a mombasszoni tűzvész alkalmával. Aztán három éve Fülöp fivérének, amikor ámilyen be kellett utaznom. Az ön családjából származó királyok orgyakran halnak meg, hogy hamarosan át kell majd költöznöm a kontinensre. A terem mélyén áldogáló nagyurak, püspökök és Yorkshire előkelőségei összenéztek. Nem megrémítette, inkább lesújtotta őket, ez a tárgyától oly messze kalandozó, erőtlen harag, amely nem csak a királyság nehézségeit, hanem a király jellemét is leplezte. Ez hát az az uralkodó, aki támogatást kért tőlük kincstára számára, Akinek mindenben engedelmeskedni tartoznak, és akiért a bőrüket viszik a vásárra, amikor hadba szólítja őket. Lord Mortimernek bizony nyomós okai voltak a lázadásra. Még a belső tanácsosok is szemmel láthatóan kényelmetlenül feszengtek, jól lehet ismerték a királynak azt a még a levelezésben is megnyilvánuló szokását, hogy minden újólag felmerülő kellemetlenség esetén újra meg újra felsorolja uralmának minden búját-baját. Báldok kancellár gépiesen tapogatta a főesperesi ruhanyílásából kikandikáló Ádám csutkáját. Exeter püspöke, a lord Kinch tartó, a hüvelykúlya körmét rákcsálta, miközben sonyi pillantással leste szomszédjait. Egyedül csak az ifjabb Huglö de Spencer ez a 33 évéhez nem illőn, túl bodorított, túl cicomázott, túl illatosított férfiú mutatott elégedettséget. A vállányugvó királyi kéz mindenki előtt bizonyította fontosságát és hatalmát. Kurta orra, ívelt ajka volt. Állát hol leszek, hol felvetette, akár a toporzékoló paripa. Edvárd minden szavát halk krákogással kísérte, és szinte az arcára volt írva. Ez egyszer betelt a serleg, szigorú rendszabályokat fogunk alkalmazni. A sovány hosszú derekú és meglehetősen szűk mellű húg, Rossz arcbőre, hajlamos volt a gyulladásra. Bovél úr, fordult Edvád váratlanul a követhez, mondja meg Valóánagy úrnak, hogy az általa ajánlott házasságból, amelynek megtisztelő voltát értékeltük, kétségkívül nem lesz semmi. Idősebb fiunkkal egyéb szándékaink vannak. Így majd véget vetünk annak a sajnálatos szokásnak, amely azt kívánja, hogy Anglia királyai hitvesüket Franciaországból hozzák, anélkül, hogy abból valaha is bármiféle jótétemény származott volna számukra. A kövér buvél belesápadt a sértésbe, meghajolt és bánatos pillantást vetve a királynéra távozott. Roger Mortimer szökésének ez volt az első és váratlan következménye. Anglia királya szakított hagyományos szövetségeseivel. Ezzel ugyan a feleségét akarta megsebezni, de épp úgy megsebezte két féltestvérét, Norfolkot és Kentet is, akik francia anyától születtek. A két fiatalember ferdenyakú rokonára nézett, aki a beletörődő közön jeléül, még a szokásosnál is feljebb rántotta a vállát. A meggondolatlan király örökre elidegenítette magától valóan nagyhatalmú grófját, akiről mindenki tudta, hogy unoka ötse, Szép nevében ő kormányozza Franciaországot. Amíg mindig az ablak előtt álló ifjú Edvard Herceg mozdulatlanul, némán figyelte anyját és bírálta apját. Végül is az ő házasságáról tárgyaltak, amelybe egyetlen szóval sem avatkozhatott bele. De ha megkérdezték volna tőle, hogy angol és francia vére közül melyiket részesíti előnyben, nyilván az utóbbi felé hajlik. A három kisebb gyermek abba hagyta a játszadozást. A királyné intett a komornáknak, és azok kivitték őket a teremből. Aztán nagyon nyugodtan, a király szemébe nézve megszólalt Isabella. Ha egy férj gyűlöli a feleségét, természetesen mindenért az asszonyt teszi felelőssé. Edvár nem tartozott azok közé az emberek közé, akik nyíltan válaszolnak. A towerben az egész helyőrségem holt részeg, kiáltotta. A hadnagy elillant azzal a hitszegővel, és a parancsnokom életveszélyesen megbetegedett a bódítószertől, amellyel megitatták. Ha ugyan nem csak tetteti a betegséget az áruló, hogy elkerülje a megérdemelt büntetését. Neki kellett volna vigyázni a foglyomra, nehogy megszökhessen, hallja-e, Winchester! Az idősebb Hugh despensé egy éve Winchester grófja. Javasolta Szegrév parancsnoki kinevezését. Most meghunyászkodott a vihar láttán. A vékony Vézna férfi hátgerince részben a természettől, részben a hosszú ideig tartó udvaronci pályafutástól hajlott meg. Ellenségei menyétnek csúfolták. A kapcsiság irítség, Gyávaság, önzés, galátság és mindaz az élvezet, amely e bűnök révén elérhető, szinte ott anyázott, arcának redői között, és vöröslő szemhéja alatt. Bár nem volt a bátorságnak, emberi érzelmeket csupán a fia meg néhány barátja, nevezetesen Szegrév iránt érzett. Milord szólalt meg nyugodtan, Bizonyos vagyok benne, hogy Szegrév semmiben nem bűnös. Bűnös a hanyagságban meg a lustaságban. Bűnös, mert engedte magát rászedni. Bűnös, mert semmit nem fedezett fel az óra előtt szőt összeesküvésből. Bűnös, mert talán bal szerencsés. A balszerencsét sem bocsátom meg. Jól lehet Szegrév a védence Czevinczeszter. Ő is el fogja nyerni méltó büntetését. Ne mondhassák, hogy nem egyenlő mértékkel mérek, és hogy csupán kegyelmet pártfogoltyaira gondolok. Vigmor lordjának helyét a börtönben, majd szegrév foglalja el. Így utódai jobban fognak ügyelni. Éme fiam, így kell uralkodni. Ált meg a király trónjának örököse előtt. A gyermek rápillantott, aztán tüstént lesütötte a szemét. Az ifjabb húk, aki eléggé ügyesen szokta leszerelni a király dühét, most hátravetett fejjel, a mennyezet gerendáit nézegetve, megszólalt. Aki hány felségednek, kedves szőr, az inkább a másik hitszegő. Orleton püspök személyesen készítette elő a szökést, és amint látjuk nem nagyon fél felségettől ha még annyi fáradtságot sem vett magának, hogy elmeneküljön vagy elrejtőzzön. Edvárt hálás csodálattal nézett az ifjú húgra. Hát akad ember, aki ne tudna meg egy ilyen arcél, a szavakat kísérő szép mozdulatok láttán, a magas, dallamos hanghallatán, amint gyengéden, de mégis tisztelettel mondja, kedves szőr, franciául, akár hajdan a kedves Gébstón, akit a bárok meg a püspökök, megöltek. De Edvárt most már érett férfi, kitapasztalta az emberi gonoszságot. Tudta, hogy egyezkedéssel nem megy semmire. Hyúktól nem fogják elválasztani, és azokra, akik dacolni merészelnének vele, sorra és kérlelhetetlenül le fog sújtani. Közlöm kegyelmetekkel, lordjaim, hogy Orleton püspököt parlamentem elé idézem, hogy ott törvényt üljenek felette és elítéljék. Edward karbafont kézzel leste szavai hatását. Az archidikónus kancellár meg a püspök kincstartó, bár mindkettő Orleton legádázabb ellensége volt, az egyházi emberek szolidaritásától áthatva rezzent össze nyakú Henry, ez a bölcs és megfontolt férfiú, a királyság üdvére gondolva nem tudta megállni, hogy ne próbálja észretéríteni a királyt. Higgadtan figyelmeztette, hogy egy püspököt csak egyházi perekből álló, egyházi törvényszék elé lehet megidézni. Egyszer mindent el kell kezdeni, Lejkeszter. Amennyire tudom a királyok elleni összeesküvést nem tanítják a szent evangéliumok. Ha Orleton elfelejti, mivel tartozik Cézárnak, Cézár majd emlékeztetni fogja rá. Új fent, köszönettel tartozom családjának, asszonyom. Fordult a király Izabellához. Mert Fivére ötödik Fülöp akaratom ellenére neveztette ki francia pápájával ezt az Edem Orletont, hírford püspökévé. Ám legyen! Ő lesz az első főpapa, papakit királyi igazságszolgáltatás fog elítélni, és büntetése példás lesz. Orleton egyáltalán nem viselkedett ellenségesen felségeddel szemben rokonom. Erősködött a ferdenyaku. És nem is lett volna oka így viselkedni, ha felséged vagy felséged tanácsa nem ellenzi, hogy a szentatya püspöki süveget juttasson néki. Orleton erős lelkű, és bátor ember. De éppen mert bűnös, felséged most talán könnyebben megnyerheti kegyességgel, mint egy törvényszéki eljárással, amely felséged egyéb gondjai mellett még az egyház ellenséges érzületét is felszítja. Kegyesség, irgalmasság. Valahányszor kibabrálnak velem, valahányszor megsértenek, Valahányszor elárulnak, kegyelmed mindig csak ezt hajtogatja, Lejkeszter. Azt tanácsolták, azért rímánkodtak, hogy kegyelmezzek meg Vigmornak, de rosszul tettem, hogy hallgattam rájuk. Ismerje el, ha úgy bántam volna vele is, mint kegyelmed fivérével, ez a lázadó ma nem futhatna szabadon. A ferdenyakú megvonta hatalmas vállát, behúnyt szemét, és unottan elfintorította az arcát. Mennyire bosszantó, Edvárd ama királynak vélt szokása, hogy rokonait vagy főtanácsosait, grófságuk után nevezi, és unoka testvérét csak egy odavetett lejkeszterrel szólítja meg, ahelyett, hogy egyszerűen rokonomnak hívná, amint a királyi család minden tagja és amint a királyné teszi. És micsoda rossz ízlésre val, hogy minden alkalommal Tomász Lenkeszter halálára emlékezteti, mintha ez valamely dicső tetlet volna a részéről. Ó, ez a különös ember, ez a rossz király, aki azt hiszi büntetlenül lenyakasztathatja közeli rokonait, aki azt képzeli, hogy egy ölelés elfeledteti a gyászt. Aki még azoktól is odaadást követel, akiket megbántott, és mindenütt hűséget akar találni. Holott ő maga csupa kegyetlen következetlenség. Nyilván igaza van, milord, szólalt meg a Ferde nyakú, s mint hogy felséget 16 esztendő óta uralkodik, bizonyára meg tudja ítélni Tetteit. Állítsa hát püspökét a parlament elé. Én nem fogom meggátolni ebben. És foga között, hogy csak Norfolk ifjú grófia érthesse, hozzátette. Az igaz, hogy a fejem ferde, de mégis szeretném, ha a helyén maradna. Legalább annyit ismerjen el, hogy mégiscsak felháborító, ha áthatolnak annak a toronynak a falán, amelyet magam építettem, nehogy valaki megszökhessen onnan. Hadonászott Edvárd. Felséges férjem az építkezés idején talán inkább törődött a kőművesek kedvességével, Semmint a kövek szilárdságával. Csend nehezedett a teremre. A döfés vad és váratlan volt. Mindenki visszafolytotta a lélegzetét, És vagy tisztelettel, vagy gyűlölettel nézte ezt a meglehetősen törékeny alkatú asszonyt aki magányosan, egyenesen ült a széken, és így módon dacolt, a férjével. Kissé félrevont ajka, félig nyílt szája mögül elővillant, finom, tömött fogsora, apró éles ragadozó fogai. Izabella szemmel láthatóan elégedett volt az elért hatással. Az ifjabb hú skarlátvörös lett, az idősebb pedig úgy tett, mint aki nem hallott semmit. Edward bizonyára bosszút fog állni, de hogyan? A visszavágás késett. A királyné a férje homlokán gyöngyöző verejték cseppeket figyelte. Egy asszonyban semmi nem kelt mélyebb undort, mint annak a férfinak az izzadsága, akit már nem szeret. Kent! Kiáltotta a király. Én kegyelmet az öt kikötő őrévé és Dover kormányzójává tettem. De mit őriz most ebben a pillanatban? Miért nincs a partokon, ahol kegyelmet parancsol, és ahol a mi hitszegőnk nyilván hajóra akar szállni? Felséges fivérem, szólalt meg Kent teljesen megzavarodott Ifjúgrófja. Felséget parancsára kísérem önt utazása közben. Nos, akkor most másik parancsot adok. Azonnal térjen vissza a grófságába, verje fel a városokat és a falvakat a szökevény után, és személyesen ügyeljen, hogy mindegy szálig átkutassák a kikötőkben a hajókat. Küldjenek kémeket a hajók fedélzetére, és ha Mortimer felbukkan, elevenen vagy holtan fogják el. Tette hozzá az ifjabb hú. Helyes a tanács, Gloucester, bólintott Edward, ami pedig kegyelmedet illeti sztápleton. Exeter püspöke kivette hüvelykujját a fogai közül. Milord suttogta. Kegyelmet sürgősen visszatér Londonba, és azzal az ürügyjel, hogy a kincstárt ellenőrzi, elmegy a towerba. Ott átveszi a parancsnokságot és a felügyeletet, amíg új parancsnokot nem nevezek ki. Baldok nyomban kiállítja mind a két megbízó levelet, amelyek alapján kegyelmetek parancsainak mindenki engedelmeskedni tartozik. Feddenyakú Harry fülével a vállán szemét az ablakra vetette, mintha álmodozott volna. Számításokba merült. Kiszámolta, hogy Mortimer szökése óta hat nap telt el, és még legalább egy hétre lesz szükség, amíg a kapott parancsok végrehajtására sor kerülhet. Ha valaki nem bolond, márpedig Mortimer távolról sem az, ennyi idő alatt bizonyosan elhagyta az országot. Harry most igen elégedett volt önmagával, hogy annak idején egy véleményen volt a püspökök és nagyurak többségével, akik Borobridge után megmentették Vigmor bárójának puszta életét. Most, hogy Martimer megszökött, a Despenszék ellenzéke nyilván megtalálja Thomas Lancaster halála óta nélkülözött vezérét, egy hatékonyabb, ügyesebb és erősebb vezetőt, mint amilyen Thomas volt. A király háta hullámzani kezdett. Edvárt sarkon fordult, hogy szembe kerülhessen a feleségével. Hát igen, asszonyom, én éppen önt tartom felelősnek. De mindenek előtt, engedje el azt a kezet, amelyet beléptem óta szorongat. Engedje el Lady Jane kezét. Toppantott ismét, Edward. Ez annyi, mintha kezességet vállalna egy árulóért, amikor ilyen tüntetően maga mellett tartja a feleségét. Akik Mortimer szökését elősegítették, Jól sejtették, hogy a királynő helyeslésével találkoznak. Aztán meg pénz nélkül nem lehet szökni. Az árulók pénzbe kerülnek. A falakat aranyjal nyitják meg. A királynétól az udvarhölgyig, az udvarhölgytől a püspökig, a püspöktől a lázadóig. Könnyű az út. Majd alaposabban utána kell néznem a pénzes ládájának. Úgy vélem, felséges férjem, hogy a pénzes ládámat eléggé jól őrzik, mutatott Isabella Lady Lödespenszére. Az ifjabb húg, mintha hirtelen elvesztette volna a vita iránti érdeklődését. A király haragja, mint rendesen, végül is a királyné ellen fordult, és ettől húg még inkább nyerekben érezte magát. Felvette egy ott heverő könyvet, amelyből Bovil érkezése előtt Lady Mortimer olvasott fel a királynénak. A könyv a Marie de France költeményeinek gyűjteménye volt, és a sejem sorjelző az alábbi szakaszon pihent. Anjouban és Burgundiában, Gászkonyban, Slotaringiában, akkor tájt sehol se akadt ilyen derék, hős lovag. És a földkerekén valahány szép úrhölgy hajadon leány. Csak volt, szerette volna őt. Franciaország mindig csak Franciaország. Csak azt olvassák, ami erre az országra vonatkozik, gondolta Húg. De ki az a lovag, akiről álmodoznak? Nyilván Mortimer. Milord, az alamizsnálkodást nem szoktam ellenőrizni. Szólalt meg Elinor Lödösszpenszé. A kegenc felnézett, és egy mosolyjal köszönte meg feleségének ezt a szúrást. Már látom, hogy az alamizsnálkodással is fel kell hagynom, mondta Isabella. Hamarosan semmi királynéi nem marad bennem, még az irgalmasság sem. És az irántam érzett mindenki előtt nyilvánvaló szerelméért asszonyomnak meg kell válnia a Lady Mortimertől. Mert senki nem értené meg a királyságban, ha a történtek után is ön mellett maradnak. Ez alkalommal a királyné sápat el, és mintha kissé összecsuklott volna ültében. Lady Jane szép formájú keze remegni kezdett. A feleség nem feltétlenül részes, férje minden cselekedetében, Edvard. Erre elég példa vagyok magam is. Kegyeskedjék el hinni, hogy Lady Mortimer épp oly kevéssé osztozik férje bűneiben, mint én felséged esetleg elkövetett vétkeiben. Támadása azonban most sikertelennek bizonyult. Lady Jane a vigmori várba megy. A vár mától kezdve Kent Fivérem felügyelete alatt áll, mindaddig, amíg nem döntök afelől, hogy... Mit óhajtok kezdeni az áruló vagyonával, akinek nevét jelenlétemben ki se többé? Halára ítélése előtt. Azt hiszem, Lady Jane, hogy ön szívesebben vonul vissza önként, mint hogy erőszakkal kényszerítsék erre. Nos, látom azt akarják, hogy teljesen magamra maradjak, szólalt meg Izabella. Miért beszél magányosságról asszonyom? Szólalt meg szép dallamos hangján az ifjapjúk. Mint a király hűséges barátai, nem vagyunk-e minnyáján úrnőm barátai is? És Alinor úrasszony, odaadó hitvesem, nem nyújt-e úrnőmnek állandó társaságot? Ugyancsak szép és finoman színezett könyvecske van úrnőm birtokában, mutatott a verses kötetre. Lenne oly kegyes, és kölcsön nékem? Természetesen, a királyné kölcsönadja kegyelmednek, vágott közbe a király. Nem, de asszonyom, megszerzi nékünk azt az örömet, hogy Glócseszter barátunknak kölcsönzi ezt a könyvet. Nagyon szívesen, felséges férjem uram, nagyon szívesen. És azt is tudom, hogy mit jelent ez szó. Kölcsönadni, amikor lőd, ez barátunkról van szó. Tíz évvel ezelőtt elkép kölcsönöztem neki a gyöngyeimet, és látja szőr, még mindig a nyakán viseli. A fegyvert nem tette le, de szíve hevesen zakatolt mellében. Mától kezdve egyedül kell elviselnie a mindennapos sértéseket. De ha egyszer eljű a bosszú napja, semmit nem fog elfeledni. Az ifjabb húg az egyik ládára tette a könyvet, és egyetértő pillantást váltott a feleségével. Már de France könyve is oda kerül a drága kövekből kirakott, oroszlánnal díszített boglár, a három aranykorona, a rubinokkal és smaragdokkal ékes négy másik fejék, a 120 ezüst kanál, a 30 nagy tál, az aranyból készült tíz fedeles serleg, a rutamintás arany kellmével bevont bútorok, a hatlovas batár, a fehérneműk, az ezüst medencék, a lószerszámok, az erekje tartók, kejhek és a többi csodás holmi mellé, amelyek mind a királyné apjának vagy rokonainak adományai vagy nászajándékok voltak. Mindez Edvárd szeretőinek kezére jutott: előbb Gévstonhoz, majd Despenséhez. Még az esküvője napján viselt török törökposztó palástot is elvették tőle. Nos, lordjaim! ütötte össze tenyerét a király. Gyorsan hajtsák végre a kapott feladatokat, és mindenki teljesítse kötelességét. Ez az ugyancsak királynak vélt formula is szokásos kifejezéseinek egyike volt, és a tanácskozás végét jelentette. Edward visszavonult, kísérete követte. A terem elnéptelenedett. Lassan árnyék borulta a körkemi perjelség kolostorára, és az árnyékkal együtt hűvös levegő áradt be az ablakokon. Sem Izabella királyné, sem Lady Mortimer nem mert megszólalni. Mindkettő félt, hogy elsírja magát. Találkoznak-e még valaha? És milyen sors vár rájuk? A fiatal Edvard Herceg lesütött szemmel, csendesen odaállt anyja mögé, mintha helyettesíteni akarná a királynétól elszakított barátot. Lady Lady közelebb lépett, hogy magához vegye a drága kövekkel borított bársonykötésű szép könyvet, amely férjének megtetszett, és már régóta izgatta kapzsiságát. Már nyúlt is utána, de a fiatal Edvard Herceg megelőzte, és a könyvre tette a kezét. Ó, nem, gonosz asszony, szólalt meg, minden nem lesz az öné. A királyné elhárította a herceg kezét, felvette és átnyújtotta a könyvet ellenségének. Aztán fiához fordult, és rejtett mosolya ismét felfedte apró ragadozó fogait. Egy tizenegy éves gyermek még nem nagy segítség számára, de ez a gyermek végül is a trón örököse.